Que Saudos desde a edición número 92 de Of Mental. A cara da música na cara da radio. Aquí tra o micrófono está o pequeno monstro e estaremos contadas e con todos vos na sintonía de Radio Felispín de Ferrol, Radio Calimera de Compostela, Radio Piratona de Vigo e Radio Redondela nos vindeiro 60 minutos. A estamos en archive.org e en iVox a nivel de podcast para todo o planeta. Imos comenzar o programa con músico nipón que responde ao nome de Jazz Cash. No ano 1991, o selo independente Lyricon, un selo subsidiario da casa Sony Folk, ambos xa desaparecidos, publicaba esta, este traballo originalmente editado en 1987 músico nippon Jazz Cash lo que lo que acompañado por un elenco de músicos impresionantes Dende Shapon Dende 1991, o selo estatal español Lyricon, unha subsidiaria de Sony Folk, ambos proxectos desaparecidos, como discográficas publicaban este traballo titulado xenéricamente Sin Ran, Sin Roy Michi. Precisamente esa peza Sin Roy Michi que fecha este álbum de 7 minutos y pico de segundos era a que ouvíamos neste inicio de Off Mental na súa edición número 92. Yaskas, nace no ano 1951 na prefectura de Miyagi. O verdadeiro nome deste pseudónimo é Yasukasu Sato. En 1987 editase o seu cuarto LP, este que, do que tirábamos esta peza, Shinran Shinroy Mishi, o sendeiro da pureza sendo a banda sonora do filme dirigido por Renato Milcuni que conseguiu o premio do surado do Festival de Cine de Cannes aquel tempo. Un elenco impresionante de músicos que acompañan a Jazz Cash e, é dicir, a Yasukasu Sato, neste álbum con as correspondentes variantes sónicas de todo tipo de, de instrumentos. Arpa, keiko, violín eléctrico, boe, piano, saxofón cordas, todo tipo de instrumentos tradicionais, nipons, por outro lado. E imos coa segunda das pezas que imos subir aquí na edición número 92 de Off Mental, a cara veda música na cara veda radio. Ose, pezas longas, así variadas, pero eso, contundentes. Como esta que venga agora do compositor holandés Dawa Eisenga, este músico... Estivo en Ferrol, hacia onde se grava este programa, no ano 2011 por mor do un ciclo de música moderna, de música actual, de música contemporánea ou como vos quiser de música minimalista en concreto, que se realizou no Teatro Jofre en maio do ano 2011. Non se volveu a realizar nunca máis tal cousa, daquela, e aquí valga de homenase, estaba como consellera de, de cultura Mercedes Carvajales, persoa a que dende aquí ya mandamos un, un xaúdo, xa que foi quem, pois de desempolvar un pouco a costón musical en Ferrol naquel tempo, con ciclos como, como este, realmente, que desmelenaron e puseron a Ferrol polo menos un punto de referencia a canto, pues a atraer a artistas musicais dunha tendencia musical tampouco moi complicada, como é a do minimalismo. Algo é algo, e iso acontece no ano 2011 en Ferrol, con a presenza, entre outros, do ilustre Philip Glass, que andivo por aquí, interpretando as pezas ao piano, xunto que violinista Tim Fein e outros uh, autores estatais como Eduardo Polonio mesmo as uh, músicas de Terry Riley e a interpretación dos alumnos semestres mestres da, eh, do Conservatorio de Música de Ferrol. A verdade é que foi unha cousa bastante bonita, porque ver a xente nova, tan nova, e os seus mestres tocando este tipo de repertorio, foi como unha especie de caramba, hai vida na viña do Ferrol. Mas co que nos interesa aquí, que foi precisamente a música de Dawa Eizenga, un músico holandés, que descubrimos ali, está de efeito ali, vendo como se executaba a súa música, este holandés non moi coñecido que recoñeza as súas influencias dos autores máis pois, eh, populares deste xénero, como son Wim Mertens, Philip Glass, mas tamén nos achamos pois, unha cuestión que ten que ver con outro non moi coñecido o mo británico Andrew Poppy, e eh, o que liximos xa aquí para todos vos é o primeiro movimento do seu concerto para piano un concerto publicado no ano 2006 por Cephi Records, supoño que case discográfica do propio dava e Senga. Un movimento número un que son 9 minutos e 11 segundos son tres movimentos de duración aproximada. Vamos para abrir boca e para que teñades un pouco unha referencia do que fai este músico repetimos holandés dava eenga. 2006, Zafir Records, concerto para piano, movimiento número 1. Bye. no concerto movimento número 1 ouíamos dos tres dos que se compón este concerto do compositor holandés dava e isenga do álbum Rose Road City Lines. son varias as piezas que están aquí neste álbum publicado por Cephir Records no ano 2006. Seguimos aquí en Off Mental, a Carabeda Música, na Carabeda Radio, edición número 92. Xoxe, es un programa variado, con pezas así contundentes, de uns 7 minutos aproximadamente. Que venxendo a durazón da peza que imos ouvir de seguido. E que non é outro que o cuarteto número 5 de Philip Glass, interpretado nesta ocasión polo Cronos String Quartet. E vamos subir os dous movimentos máis eh, coñecidos probablemente, o número 1 e o número 5. Deste autor que aquí xa coñecemos en of Mental, porque xa dedicamos moitos programas, incluso as súas óperas máis coñecidas dentre as que está a súa memorable e rompedora, rachadora, Einstein on the Beach. O músico nado en Baltimore, o 31 de San do ano 1937, que estivo en Ferrol, precisamente interpretando a so obra, a so ao piano, nese ciclo que antes facíamos referencia, onde estivo tamén Dava e Senga, o ciclo Repeat, deste de autor, que neste caso concreto está interpretado por unha banda, un cuarteto de corda especializada na explosión deste tipo de, de músicas, así dentro da vangarda minimalista o Cronos String Quartet un cuarteto de cordas estadounidense fundado polo violinista Dave Harrington, no ano 1973 especializado na interpretación como decíamos, de música clásica contemporánea Ten colaborado na interpretación de intérpretes como Steve Rake, Terry Rigley, Kevin Borlands ou o propio Philip Glass. De todo, ten o repertorio deste grupo, deste cuarteto de música moderna, de música contemporánea, música antigua, folclórica, jazz, tango, no caso da Astor Piachola do que tamén fixeron interpretaron o seu repertorio, mas tamén isto que imos ouvir agora dentro xa da música contemporánea, minimalista ou como vos quixer Vamos xa con este movimento número 1 sen solución de continuidade irá ao movimento número 5 do cuarteto número 5 do compositor estadounidense, newyorkino de Baltimore, máis concretamente Philip Glass. Son en total uns 9 minutos aproximadamente. O movimento número un, unido ao movimento número 5 Estaban aí sen solución de continuidade, ambos, o primeiro moi breve, aproximadamente un minuto e 11 segundos, e xa o segundo, o movimento número 5 de aproximadamente sete minutos e medio. O Cronos String Quartet executando esta peza de Philip Glass, o quarteto número uno. Cinco. E ese Kronos Quartet especializado na execución dese de tipo de eh, autores dentro da música do século XIX, XX, caso de Arbor Part, Henry Goreke, John Thor, Steve Rake, Terry Ridley, Kevin Bollans, Astor Piachola ou mesmo Philip Glass. E desta formación liderada por David Harriton, o violín, na que tamén estaban John Sherba, o violín, Hank Datt, a viola e Jeffrey Ziegler, o violonchelo, pasamos a outros autores que se nos apresenta aquí nesta edición número 92 de OZ Mental, a cara da música, na cara da radio... Vamos con John Adams, que sigue estando unha estela destes autores de música repetitiva, minimalista, e ímoslo facer ouvindo o primeiro dos movimentos da obra Shaker Loops, unha composición do ano 1978 de John Adams, escrita originalmente para septeto de cordas. Xa en 1983 publicou unha versión para orquestra que é precisamente o que ímos nos aquí hoxe. Esa versión para orquestra de Shaker Loops, exactamente o que ouviremos en o movimento número 1 Shaking and Trembling, unha partitura que originalmente se chamou Wave Maker, na que Adams tentou emular o efecto dunha ondulación dos corpos de auga na súa música. A peza foi un fracaso comercial, mais Adams mantivo a idea da repetición de bucles das oscilacións nos instrumentos de corda. Titulou a peza Shaker Loops polo tremor das cordas se entre as notas e a inspiración de Adams no ballet dos Shakers con música enérxica e repetitiva. Vamos a, a ouvir esta peza, movimento número 1 da obra Shaker Loops de John Adams titulada scenéricamente Shaking and Trembling. Na interpretación esta orquestra de St Luke coa conducción do propio John Adams. Thank you. Shaking and Trembling o movimento número un da obra Shaker Loops de John Adams Sigues aquí na sintonía de Radio Filispín de Ferrol, Radio Calimera de Santiago de Compostela Radio Piratona de Vigo e Radio Redondela tamén a través de iVoox ou de archive.org podes estar ouvindo este programa Aí os nosos podcast pendurados tamén no noso blog ofmental.blogspot.com onde colgamos todos e cada un dos programas Estamos nos últimos 15 minutos do espazo Íbamos con unha formación liderada por Manuel Gotzin Nacido en Berlín no ano 1952 Un músico e compositor de orixe Que liderou a banda Asra Temple nos anos 70 Unha banda que co paso dos anos se transformou únicamente en Asra Simplificou o seu nome Considerado, Manuel Gottsin, un dos guitarristas máis importantes do xénero crowd rock, un xénero musical que se desenvolveu entre fines dos anos 60 e primeiros 70, moi influído por todo aquel peso que tiña a mocidade Alema despois da Segunda Guerra Mundial e o desastre humano Nazi. Todo eso, eso ficou aí no seu consciente colectivo e a mocidade, alemá, raxiu culturalmente, especificamente notario da música, con estas propostas novidosas, partindo de cero, contraculturais, que anovaron de tal maneira, de tal forma, que influíron radicalmente na música actual, na música incluso que soa nas discotecas. De feito, unha das súas composicións, a mítica E2, E4, é considerada ás pezas fundamentais no desenvolvemento da música house e da electrónica eh, popular, esta electrónica de consumo que eh, pois podes escutar nas discotecas Por estamos falando de un mínimo duns mínimos <risos> e duns mínimos de discotecas E vamos á obra en particular que imos subir esta tirada do álbum Correlations, publicado no ano 1979 por Ashra escrito ara un álbum que conta coa formación completa aquí continúa Manuel coing o líder da formación e o álbum conta coa participación dun grupo de diseñadores da época dos 70 moi famosos os hipnosis eh, realizando a parte creativa da portada as portadas dos LPs tan importantes ¿no? por eso se bota tan en falta pois pues, ese formato grande de Llp que case parece un cuadro Pues estes eran unhos deseños espectaculares. E moitos grupos da época utilizaron a este grupo de deseñadores británicos con sede en Londres, os Ipgnosis. Bandas como Pink Floyd, DiRex, Led Zeppelin, ACDC, Scorpions, Death Leopard, The Alan Parson Project, Peter Gabriel, Genesis, The Police... Os mesmos Arra Temple Acudiron aos servizos Dos grupo de diseñadores Hipnosis para a realización Das súas portadas E este álbum Correlations de 1979 Posúe un deses diseños Vamos a despedirnos co audición dunha das pezas Máis longas deste álbum Son nove minutos aproximadamente Neste programa onde ouvimos pois, os, eh, Pezas dese calibre Dese de de de tamaño Dese magnitude y vamos a hacer a um, composición de Troyes um, 9 minutos Asura con Manuel Gottsin ahí guitarrista mítico de ese estilo crowd rock alemán y aprovechamos para despedirnos la selección musical realización técnica y comentarios estuvo como siempre o pequeño monstruo ya sabéis que la semana que viene voltaremos por aquí pues es una cita ¿no? para aquellos que sois un poco inquietos Queredes algo máis, non o típico programa da música. Aquí vos ofrecemos todo tipo de golos sinas realmente interesantes. Non mo lo perdades, Of Mental. Ata semana que vem, ficades con Ashra Pa de Trois do álbum Correlations 1979.